Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd Uwazeni iceyeni sestre kao što mogle vidjeti na plakatama i na obavještenjima. Mi se već razdružimo sa tematikom koju sam ja naslovio naslovom Puterika bračnoj harmoniji. Doista je mnogo razloga. Ja imam uvijek običaj na početku predavanja spomenuti nekoliko razloga zašto da govorimo o spomenutoj tematici. A evo samo nekoliko razloga. Prva stvar nama daijama profesorima, magistrima, doktorima i ostalim ljudima koji rade na širenju Allahove vjere, veoma često dolaze pitanja iz te branše, znači dolaze pitanja u kojima se primijeti da velik broj bračnih drugova ne poznaje ovu tematiku i da je potrebno se govori o ovoj tematici. Isto tako imamo velik broj naših sestara koji ima dosta sestara koje imaju dosta pogrežnih ubjeđenja ubije, vezanih za ovu tematiku, pa primjera radi, nerijetko se dešava da bračni drugovi ne da se ne može postići harmonija osim putem kompromisa. Znači moramo biti ciljni majke i poštovani sestre u životu spremni na kompromis nekada da odustanimo od svojih nekih prava ili svojih nekih mišljenja kako bi lađa našeg braka nastavila putovanje. Isto tako, ponekad neke sestre, ajde da kažemo, nasjednu na teoriju emancipacije, pa onda, znači, žele jednostavno neka veća prava od onoga što im je Islam zagarantovao, pa to vodi do problema na terenu. Isto tako, nerijetko se dešava da neke žene uključuju vanjske faktore u rješavanje bražnih problema, Ti faktori mogu biti različiti i nedijedko to zna donijeti mnogo problema. Naravno što kada je u pitanje uključivanje roditelja od strane žene u rješavanje brašnih problema. I mnogo drugih stvari, znači mene je ponukalo da večeras ovdje govorimo na ovu tematiku. Nažalost, mora da priznamo i da svatimo harmonija u braku nakon što čovjek poduzme sve što je do njega i žena poduzme sve što je do nje je veoma blizo a velik broj ljudi smatra da je to nešto nedostižno i nešto daleko a vidjet ćete majke i poštovani sestre da mi ćemo spomenuti ako nas Allah poživi i ako nam vrijeme dozvoli preko 40 načina postizanja bračni harmonije i vidjet da u ti 40 načina ne postoji ni jedan težak način koji je neizvodljiv samo je pitanje koliko mi želimo da se potrudimo, da to postignimo. Kada je u pitanju ovo naše druženje, znači, pošto želim da što više savjeta vam dam, znači, svi ovi naši 40. kusur savjeta zasnovali su ili na Kur'anu, ili na sunnetu, ili je to moje neko lično iskustvo u radu sa narodom, rješavanje bračnih problema, ili je to preuzeto iz knjiga islamske učenjaka koji govori o ovoj tematici. Ja sam ovih zadnjih dana zaista dosta knjiga prelistao kako bi ovo predavanje pripremio. Svakako, kada je u pitanju bračna harmonija, prvo pitanje koje se postavlja jeste gdje je početak bračne harmonije. Početak bračne harmonije je je brak. I o tom ćimoko bog da govoriti, početak bražnje harmonije počinje prije braka prilikom odabira bražnog druga i vidjećete koliko to ostavlja traga na bražnu harmoniju. <hlas> Voliobi, kada bi saka sestra imala sa olovku i svesku i da ove znači stvari koje govorimo zaiše, da ih kotkućako bog da obnovi i da se maksimalno potrudi da ih što više, upraktikuje u svom svakodnevnom životu. Ako nisu sve sestre ponijele olovke i sveske, onda bi dobro bilo da to neka sestra zapiše, ako ništa znači ono naslove i da se to za neki od sljedećih dana u medresi uzme i da se ukopira i podijeli ostalim sestrama. Prva stvar, rekli smo gdje počeje brašna harmonija, prilikom odabira brašnog druga. Znači, cijene majke i poštovane sestre, ubeđen sam da tu ima se stara koje nisu udate, a i one koji su udate treba da nauče tu stvar kako bi znali za budućnost, za svoju djecu i itd. Znači, Allaho poslanika alaih salatu wasalam nam je ga uvijestio u hadisu gdje kaže kada vam dođe insan čim ahlakom i vjerom ste zadovoljni uženite Znači, vi ste sigurno slušali o tome i mnogo toga da je najbitniji faktor kod insana njegov ahlak i njegova vjera. I zapamtite kada bi samo večeras u ovoj tematici govorili, znači to nije pretjerivanje, jer sutra kada počnu brašni problemi, jedinu vjernik insan i vjernik koji ima ahlak neće ti nanijeti nepravdu, neće ti nanijeti zulum i ponašat će se prema tebi kao što bi volio da se neko ponaša prema njegovom djetetu. Zato nemojte žuriti odabiru brašnog druga i gledajte doista da bude Prvi i najbitniji parametar njegova vjera i njegov ahlak. Nakon toga neka budu ostali parametri i ljepota i imetak i porijeklju i sve ostalo. Ali najbitniji faktor definito, definitivno je njegova vjera i njegov moral. Nažalost, dosta puta slušam od braće u zadnje vrijeme kako naše sestre svakim danom iz dana u dan povećavaju mehrove, traži auta, traži radno mjesto i mnogo toga što rekli smo, nije sporno, ali ne smije biti na prvom mjestu, jer upitajte oni sestre koji su udate, šta je najbitnija stvar i šta najviše čovjeka krasi u njegovoj budućnosti jeste njegova vjera, straha od Allaha Čelešanu, straha od sudnje dana i njegov moral. O tome bi se moglo mnogo govoriti, ali prva stvar je, znači odabir bračnog druga je jedna veoma bitna osovina u postizanju bračni harmonije. Nakon toga Kako postići bračnu harmoniju? Da se svi međusobno ponašamo u braku, kod kući, onako kako bi željeli da se drugi ponašaju prema nama, odnosno kako bi, drugi, kako bi mi željeli da se drugi ponašaju prema našoj djeci. Pa sutra kada sestra bude se obhodila prema svome mužu, neka se obhodi prema njemu onako kako bi voljela da se neko ponaša prema njenoj čirci sutra kada bude u braku. Svi mi bi volili da se naša čerka uda za nekog lijepog, blagog insana koji znači ima sve najljepše osobine i da se on prema našoj čerci obhodi na najljepši način. E. Isto tako se mi trebamo obhoditi prema našem mužu na najljepši način, onako kako bi mi volili da se on ponaša prema nama. I zato kada god napraviš neki postupak uvažena majko i cijena sestro, postavi sebi odmah pitanje da li bi ti voljela da se tvoj muž prema tebi tako ponaša. Ako je odgovor ne bi volila, odmah taj postupak korigiraj. Isto tako od stvari na putu postizanja brašne harmonije jeste veoma bitna stvar Otvorenost sa iskrenušću. Znači, naročito kada je u pitanju početak braka. Veoma je bitno da bračni supružnici sjednu, da razgovaraju otvoreno i iskreno. Da kažu šta voli, šta ne voli, šta im smeta, šta im ne smijeta, šta bi voljeli, šta ne bi voljeli i onda da se druga strana, u granicama ljudskih mogućnosti, svi bi mi voljeli, kada je u pitanju žena da živi s nekim ashabom, kada je pitanje muškaraz da živi s nekom ashabikom. To su neki, hajde da kažemo, likovi iz naših snova. Znači, ali u granicama ljudskih mogućnost Supružnici treba da kažu jedno drugom šta očekuju, šta želi, šta voli, šta preziru i da se druga strana maksimalno potrudi da to is, znači ispuni. Odje smo se dotakli, dotakli te tematike i veoma je bitno nju razraditi, a to je, savjetujem naše sestre, naročito one koji još nisu stuplje u brak, da što više stvari preciziraju prije braka, što više stvari precizirate prije braka, manje ćete se mučiti u braku stvari koji će doći u braku koji niste spomenuli i niste definisali, ali što više stvari spomenite prije braka i definišete i dogovorite, to će vam bračna harmonija biti lakša znači u velikom broju slučajeva. Isto tako, kada u pitanju bračna harmonija, mora da znamo da u velikom broju slučajeva kada pogledamo probleme naše brače i sestara, vidimo da su problemi nastali zbog sitnica. Veoma rijetko problemi nastaju zbog krupnih stvari. Veoma rijetko, ne do Allah, sestra počini blud ili brat počni konzumirati drugu ili ili. To su znači krupnih stvari. Znači zbog sitnica u velikom broju slučajeva nastaju problemi. Zato ciljni majke i poštovane sestre pazite na sitnice u životu. Znači ako muž kaže da mu, znači moramo ovdje samo da malo prekinjemo, Mi se večeras obraćamo ženskoj populaciji i zato Ders je upućen vama. Onog momenta kad budemo imali priliku da se obraćamo muškarcima, onda ćemo se obraćati muškarcima i govoriti znači kako muškarac može da utječe na brašnu harmoniju. Tako da ne osjetite da ste vi danas izložen nekom linču, ona insan koji hoće da sluša, ko želi da se okoristi, ko želi da sluša šta je rekao Allah, rekao poslanjih, šta su rekli islamci učenjaci, o brašnu je harmoniju, neka sluša. Ovo nije nikakvo trljanje uši u nikome, ovo su savjeti, bratski od insana koji svima vama želi ono što želi i sebi u životu, da postignimo svi brašnu harmoniju u životu. Tako da ne pomislite da je mene neko ovdje instalirao pa da ja samo cijeli dan trljam nekom uši. Ne. Tako da, znači, govorimo sada o sestrama, a to bi isto kazali muškarcima. Znači, obratite pažnje na sitnice. Kada tvoj muž od tebe traži nešto, nemoj da kažeš to je sitno i nevrijedno. Znači, ako tebe muž iziskuje i traži nešto i kaže od danas nek to bude tako, onda se maksimalno potrudi u životu da to uvijek bude tako, makar to bila neka sitna stvar. A isto tako, s druge strane, trebamo biti spremni da sitnim stvarima, znači, pogledamo istinski oči i da zbog njih ne pravimo velike afire. Isto tako, čuvajte se cini majke i poštvani sestre, čuvajte svoj rejting. Znači, instant kad stupi u brak, ima, hajde da kažemo, bijelu strancu u životu rejtinga i čuvajte se dvije stvari pogotovo. Čuvajte se, znači, prevari i čuvajte se laži. Čuvajte svoj rejting, jer rejting kad se jednom poremeti, Teško je to ispraviti, teško je postići bračnu harmoniju. Zato sve ono što bi moglo otvoriti vrata sumnji, prevari, laži, čuvajte, se, čuvajte se ti stvari maksimalno. Nemojte sebi dozvoliti da počnete lagati pa da to onda pomuti vaše bračne veze. Jer kao što naš narod kaže, u laži su kratke noge i to se danas ili sutra sazna. Zato moj vam je savjet iskreno makar i bila greška u pitanju iskreno pogledajte tistini u oči priznajte grešku kažite ali laganje i prevara znači to ona je u čistoj koliziji sa brašnim harmonijom isto tako to smo spomenuli sada na početku čuvajte se da uključujete vanjske faktori u rješavanje brašnih problema ako zatim ne postoji potreba Znači, nerijetko nam se dešava da velik bruj se stara, dok se desi bilo kakav problem, prvo što uradi, odma to ide, znači, ili majici, ili otcu, ili sestrama, ili kolegicama, a nerijetko, nerijetko, vi ste sigurno svjedoci svi toga da prvo sestra što uradi, uključi onaj, ili laptop, ili mobitelj, eh, Sodno na koji način otvara Facebook i onda ide tamo na neku grupu gdje ima svoje velike neke prijateljice i onda im ispriča sve od A do Ž i kaže šta mi savjetuju da činite i tako dalje. Što je velika greška, prvenstveno problemi treba da se rješavaju, znači između muža i ženi lijepim dialogom. Nakon toga, ako ne može da se tako rješi, onda se uvodi jedna osoba ili dvije koji su kompetentne. A najzadnji ko bi trebao da se miješa jesu roditelji jedne ili druge strane. Isto tako, ciljni majke i poštovani sestre, nerijetko nam se dešava da nastaju problemi u porodcama zato što žena nije zadovoljna svojim mužem u smislu pokuša da pravi komparaciju između njenog muža i drugih ljudi. Dođe i sjedi sa sestramom pa jedna sestra kaže meni muž kupio to, ova druga kaže meni uradio to treća i onda ona pokušava da pravi komparaciju između svoga muža i drugih ljudi. Svi ti ljudi, sve te sestre ako tjednu priznati i njihovi muževi imaju negativnosti. Imaju propusta, ali normalno one to neće kazati, već spominju lijepe stvari. I zato nemojte praviti komparaciju između svojih mužjeva i drugih muževa, jer svaki insan ima pri sebi pozitivnosti i negativnosti. Znači, sestra muslimanka onog momenta kada je poduzela sve prilikom sklapanja u brak, kada je znači porazgovarala sa insanom, vidjela ga, raspitala se, on je mu zadovoljna njegovom vjerom, zadovoljna njegovim moralom, znači treba da bude zadovoljna lahom odredbom i da ne pravi komparaciju među svoga muža i drugih ljudi. Pa primjer radi neke sestre maštaju da je muž ugledan, ajde to možda ubijeđen sam da vi to već znate imate žena koje maštaju da budu supruge od nekih daija od nekih trgovaca, od nekih političara i tako dalje. Znači ne mogu sve žene se udati ni za daije, ni za političare ni za trgovce, već treba da da Podmirimo pod navodnim znacima i ostalu braću. Isto tako da... Nermine, ne, ne, nemoj se smijati, Allah te e, Isto tako, ciljni majke i poštovani sestre, e, rekli smo malo prije da je brak, znači, ispunjavanje sitnica. Pokušajte se maksimalno potruditi da udovoljite svim željama svoga muža sve dok je tu u granca mahalala. Ja znam da ima osoba koja jednostavno da im od toga možda onaj se ježi koša, ali vjerujte, kada vidite, kada vam dođu e-mailovi, kada čujete kroz kakve džehennemske patnje na ko ljudi prolazi u bračnim problemima, onda kada nekom je kažete radi ovako, da, to će malo i koštati i truda i, i strpljenja, ali imat ćeš bračnu harmoniju i ne želiš da zamijeniš svoj brak ni za, tuđi, ni za jedan tuđi brak. Isto tako, veoma je lijepo, pohvalno je da žena vodi i brigu o svome mužu. Znači, pokušajte, vjerujte, ja sam muško i evo, volio bi da je moja žena danas dole, pa da ona lajkuje ovo što ja govorim, ali znači, muškarci su znači, veći, papučari odžena od 100 puta i voli znači da neko onima znači vodi i brigu komala djeca zato kad je muž vaš negdje na putu otišuje, je pošaljite mu poruku eh, eh, pozdravite ga pošaljite mu srce pošaljite mu da ste ga poželili da ga volite da ga čekate da dođe da kafa je provrila i tako i tako dalje znači to su toliko jednostavne stvari a toliko mogu utjecati na bračnu harmoniju Isto tako, znači, u braku, ako nismo spremni da praštamo, onda je veoma teško očekivati da postignemo brašnu harmoniju. Znači, moramo biti spremni pri, eh, prihvatiti grešku, oprostiti i neke stvari, znači, praviti se da ih ne vidimo. Ovo, znači, važi, ja sam danas rekao, obraćam se našim sestrama, a isto tako, ovo važi, znači, obostrani za muškarce i za žene, moramo biti spremni. Progledati kroz prste neku grešku, nešto oprostiti, nešto ne vidjeti, samo kako bi brašna harmonija se postigla. Isto tako, e, nedjetko se dešava da čovjek počne osjećati prezir prema svojoj supruzi zato što ona pred njim govori negativno o njegovim roditeljima i o njegovoj rodbini cilni majki, i poštovani sestre, morate shvatiti da je taj insan, bez obzira, možda njegova majka, njegov otac, ne praktikuju vjeru, možda njegovi rodbina njegova ga nikad ne pomaže zapostavljaju ga, nikada ga ne obilazi, ali oni je od njih i oni su od njega. I nemojte očekivati da će neko samo znači, klimati glavom kada pred njim pričate o njegovoj rodbini negativno. Možda će i šutiti shodno znači njegovoj znači, temperamentnosti, ali to ranjava njegovo srce i zato Suprotno to mi, način postizanja bračne harmonije jeste da pred svojim mužem, makar znači pa malo i nasilu, uvijek lijepo govorite o njegovoj majci, o njegovom ocu, o njegovoj rodbini, postišite ga na dobročinstvo, da mu kažete šta misliš da kupiš svoj majci tu, da kupiš sume ocu tu, šta misliš da odiđe obiđeš nekog svog rođaka, jesil da se neki tvoj rođak razbolio, otiđi, obiđi ga, jesil da to i to dijete od tvoje rodbini potrebno je stipendije, šta misliš da mi imu pomognemo da mu i tako vjerujte da to ostavlja velikog, velikog traga na ljudsko srce. Isto tako, ako hoćemo da postignemo bračnu harmoniju, ja znam da dosta puta naša braća i sestre, znači prvo što nauči jeste šta su prava njihova u braku. Mi moramo, znači, prvo biti spremni dati prava, pa onda tražiti svoja prava. Zato, znači, cijeni majke i poštovani sestre, da biste postigle harmoniju u braku, prvo dajte mužu njegova prava, a nakon toga tražite i vi svoja prava. Isto tako... Od problema koji nerijetko znaju napraviti, od stvari koje znaju rijež, napraviti probleme u braku jeste prekomjerna ljubomora od strane sestara. Svakako, ljubomora je plemenito i lijepo svojstvo, jedno od najdjepših svojstava koji može krasiti ženu. Ali i ta ljubomora znači ima granice. So je potrebno u hrani i ne može sjesti hrana neslana. Ali isto tako, ako samo povećate malo, znači so u hrani, vi kao kuharce to znate bolje od mene, onaj, ili najbolji začin, bilo koji najbolji začin da stavite u hranu, ako ga stavite prekomjerno on onda znači može pokvariti hranu. I ljubomora je jedno od najljepših svojstava i znajte da svaki muškarac voli kod njegove supruge da bude ljubomorna, ali ta ljubomora treba da ima granice i onda kada ljubomora pređe granice onda mogu nastati mnogi problemi, zato se čuvajte da ta vaša ljubomora bude u granicama normalni. Ja vam ne bi navodio primjere, ali nadam se da razumijete ono što sam želio da kažem. Isto tako, rekli smo malo prije i samo ćemo to još jednom ponoviti, čuvajte se e, i pazite maksimalno da zatvorite sva vrata e, e, smutni i sva vrata sumljama. Znači, ja sam govorio to nekak kroz predavanja, čisto iz svog života vam savjetujem, znači nemoj da imate tajni pred svojim mužem. Znači, slobodno ostavite svome mužu da mu je dostupno da otvori vaš mobitel, da pogleda vaš laptop, da pogleda u vašu torbicu, nešto je njemu do toga i on to možda nikada neće učiniti, ali čisto da bi vr zatvorili vrata šitanu kada je u pitanju, znači, Sumnja. A onda ako otvorite vrata sumnje u braku zapamte da je veoma teško postići bračnu harmoniju. Isto tako se odnosi na muškarce, znači ovo je opasna stvar i čuvajte se toga. Kad su pitanju sestre, isto stvar je za muškarce, ali za sestru malo više pošto je u većini slučajeva žena boravi kod kući, a muž je taj koji zarađuje na faku, iako znači ima nekad izuzetaka, ali u većini slučajeva žena je ta koja boravi u kući, odgaja djecu, a muž je taj koji zarađuje na faku samim tim znači žene treba da pazi prvenstveno na higijenu kući, nakon toga da pazi na ličnu higijenu, nakon toga da pazi kada je u pitanju čovjek, čovjek može 8, 10 ili 12 sati boravi na polju, radi, susreće se sa raznim ljudima, sa raznoraznim iskušenjima kako bi zaradio taj halal i metak i onda po povratku kući on o, znači očekuje da se vrati u svoju oazu mira gdje će ga dočekati njegova supruga gdje će kuća biti znači uredna njegova žena znači e, uredno počešćena namirisana vesela i tako dalje vjerujte da je ovo jedna od najbitnijih stvari u bračnom harmoniji i morate tome mnogo pažnje posvetiti Znači da žena zna kada muž dolazi kući, da njena kuća bude čista, ona da bude čista, spremna za svoga muža, da ga dočeka vesela i tako dalje. Vjerujte da je to velika stvar i o tome bi mogli mnogo govoriti. Isto tako, žena koja želi da postigne bračnu harmoniju, treba da bude spremna da znači žrtvuje određene stvari na putu postizanja onoga što muž voli. Svaki muž ima nešto što voli. E znači, žena bi se maksimalno trebala potruti i normalno u većini slučajeva. Pazite, uvijek ima izuzetaka, imate ljudi koji su, znači, pod navodnim znacima malo tvrdoglavi. Šta god da mu ispunjiš to puta želje, on to ništa ne vidi. Ali većina muškaraca, ako vam da do znanja da voli tu hranu ili tu odjeću ili to ili to i ako mu to deset puta ispunite, vjerujte da će to ostaviti tragana insana. I zato kažemo, žena koja želi da postigne brašnu harmoniju, maksimalno će se truditi da ispuni sve što njen muž voli, znači samo kako bi pridobila njegovo srce. Isto tako od stvari... koje treba napomenuti, nerijetko nam se dešava da e, sestre tu pogreše i to onda na kraju može skupo koštati porucu, a to je da sestre prikrivaju probleme i propuste djeci ne kazuju ih muževima. I onda odgajaju djecu jednostavno u takoj toj nekoj, ajde da kažem, atmosferi munafičkoj, licemjernoj, djeca kad su pred ocem ponašaju se na jedan način, a kada su, znači, pred majkom ponašaju se na drugi način. Onda kada to dođe do oca, onda nastaju problemi. I ja sam svjedok mnogih takvih slučajeva zato, Znači, od početka gradite odnose da djeca se isto ponašaju pred ocem i pred majkom. I velika bitna stvar, i vjerujte, to će ostaviti velikog traga na brašnu harmoniju, da djecu odgajate i javno i tajno i svojim postupkom i riječima da poštuju oca. Znači kada otac nešto donese da djeci savjetujete, da kažete idi poljubi babi ruku, zahvali se babi i tako dalje. Kad djete sutra nešto skrivi da kažeš a sjećaš se da je babo kupio tu, znaš da nam je babo tu. Znači da majka odgaja djecu, da djeca vidi majku praktično, da majka kada otac nešto donese kući, o to mi ćemo gotiti da mu ona zahvali, da dovi Allaho Đirušanu i javno i tajno za njega. Znači i kada je otac tu i kada nije tu, kada je majka sama sa djecom da ih tako odgaja, odgajaja da kaže dovite za svoga babu on se brine za nama da ga Allah nagradi da mu Allah podari džennet znači da naša djeca odgajaju u takvom ambijentu i rekao sam, ja znam slučajeva gdje majka prikriva znači djecu u razno raznim i grijesima i propustnima i devijantnim postupcima i onda kada to koluminira dođe do čovjeka i onda normalna stvar da je logično da će se naljuti i na djecu i na suprugu i da može znači nastati veliki problem. Zato ciljni majke i poštovani sestre, moj vam je savjet od početka djeci dajte do znanja da se moraju isto ponašati pred vama i pred ocem i odgajajte djecu svojim primjerom prvo, nakon toga jezikom i riječima da poštuju babu. Znači, da mu budu zahvalni, da cijeni njegov trud, da cijeni, njegovo zdravlje, da cijene sve ono što donosi i tako dalje. Imalo bi se o tome mnogo pričati, ali znači, snadam se da je do vas dostigla ideja koju sam želio da dostavim. Isto tako, znači, vezuje se odma za tu temu, znači, jedna od stvari koja najviše ostavlja traga na muža i ona uzrokuje bračnu harmoniju jeste zahvalnost mužu. Znajte ciljni majke i poštovani sestre, znači ja govorim to iz ličnog iskustva, a znam da je svaki muškarac takav da su svi muškarci tu tanki, a to je da znači i vole i zahvalnost. Kada muž bilo šta uradi, zahvali mu i riječima, i dijelom, i dovi Allahu i javno, i tajno, i pred njim, dovi za njega i vjerujte da je to, znači, hajde da kažemo, strelica koja nefula, znači ne može promašiti cilj, a to je, znači, postizanje bračni harmonije. Dobro, ima imšala još vremena, idemo dalje. Kada je u pitanju rješavanje brašnih problema, uh, ja ću samo spomenuti jednu stvar, a inshallah ja jučkei kad sam pripremao ders, pa sam jednostavno koristio se prevodiłem sam jedan članak koji govori o 14 savjeta koji treba da se ispuni u jednom dijalogu da bi taj dijalog bio plodonosan. Pako pa, Bog da sutra ili prekosutra će to biti objavljeno na minberu. Ali generalna stvar, dijalogom se rješava jun problemi. Svakako da bi se problem rješavao, treba odabrati lijepo vrijeme. Nemojte pokušati odmah, kada je nastao problem, odmah ga rješavati. Pustite, znači da se malo tenzije znači smiri, da se muž smiri. Sačekajte dan, dva, da vidite lijepu situaciju i onda razgovarajte sa njim o problemima. Ali znači problemi se rješavaju dialogom i problemi se rješavaju u određenom vremenu. Isto tako stvari koje uzrokuju brašnu e, harmoniju jeste da žena svome mužu pokaže praktično i teoretski da brini o njegovom imetku. Svaki insan voli da mu znači žena pokaže teoretski i praktično da brini o njegovom imetku jer svaki insan znači ima problema da stikne imetak. I onda kada vidi kod svoje supruge da ona čuva njegov imetak, štiti njegov imetak, da ga ne izlaže bezpotrebnim troškovima, vjerujte, u današnje vrijeme jedan veliki problem jeste što velik groj se stara, vrši pritisak na muža, da promijenimo auto, da kupimo veći stan, da kupimo mobil, da ovo, da ono, a nekada to nije u granicama njegove mogućnosti. I zato kažem, jedno lijepo svojstvo koje može krasiti čestitu i moralnu suprugu koja želi harmoniju u braku, jeste da pokaže i praktično i teoretski mužu da poštuje i cijeni njegov imetak. Također, čuvajte se, to normalno ne bi trebala se nađe kod naših sestara, ali jednostavno šeitan radi sa svakim, i pogotovo u periodu ljutnji, čuvajte se da namjerno radite ono što ne voli muž. Znači, može se desiti da insan napravi grešku zato što nije znao, ali kada muž primijeti kod osobi da namjerno radi ono što ne voli, to su najgorije znači, stvari za muža i to najgorije ranjava njegovo srce. Zato se čuvajte takvih postupaka bez obzira kakva da bude svađa i bez obzira šta da bude u kući, nemojte svjesno i namjerno činiti ono što on ne voli. Isto tako, reksmo smo na, po, na početku, E, nemojte e, biti samo od osoba koje su e, jednoumne tako da samo privataju rješenja koja ponudi. Moramo biti spremni jednostavno private činjenicu insan se oženi ženom koju, znači možda je ona odrastala 20-25 godina u drugoj kući. On je odrastao u drugom kući u, drugoj kući, u drugom gradu, u drugom podneblju i normalna stvar kada dođu, naročito zapamte ovo, ovo je bitna stvar na početku braka moramo biti puno tolerancije dok se jednostavno duše prepoznaju dok se muško navikne na ženu dok se žena navikne na muža dok ga upozna moramo paziti i moramo biti spremni na kompromis moramo ostaviti neke svoje znači stavove neke svoje znači ciljeve i tako dalje isto tako nemojte sebi znači kopati jamu u koju ćete padati pa da pred svojim mužem hvalite druge osobe Nima smjetnja se spomeni neki insan po hajru, ali da to bude znači, konstantno i kontinuirano. Jesi li čuo onaj tako? Jesi li čuo onaj tako? Ona je uradio tako? Ona je uradio svojoj ženi? Ona je uradio svojoj djeci? Ona je uradio ovu? Ona je uradio onu Čuvajte se, to može indirektno raniti srce vašeg muža jer može svatiti da mu indirektno šaljete poruku gluhih telefona da bi i on tako sutra trebao da postupa. Isto tako, na putu ka bračnoj harmoniji moramo znati da nema braka. Znači, prvo brak ožeg poslaninka nije bio spro, bez problema i jedan brak na planeti ne može biti bez problema. I kada se desi prvi problem, nemojte da mislite da je to kraj, to je samo znači prvi problem koji treba riješiti. Znači, nemojte očekivati brak bez problema. Ne postoji. Poslanik je bio poslanik dobivao objav od uzvišenog Allaha, najplemeniti insan, njegove žene najbolje žene na planeti i opet je bilo, znači, veliki problema u porodci, ali se to sve rješavalo. Tako da, znači, nemoj da vas iznenade problemi, problemi moraju doći dok se, znači, naročito, rekao sam u početku braka, dok insan upozna ženu, dok žena upozna insana, dok upozna šta voli, šta ne voli, šta, znači tada trebamo biti spremni na probleme, ali isto tako Znači, rekli na početku, ako imamo vjeru, ako imamo ahlak, ako se bojimo Allaha, na kraj krajeva, ako treba i nečija pomoć, uz Allahom pomoć problemi će se riješiti. Isto tako jedna veoma lijepa stvar koja učvršćuje bračno harmoniju jeste potpomaganje u dobru. Pokušajte ciljni majke i poštovani sestre da se potpomažete sa svojim mužem, svojom djecom u dobru. Pa predložite svome mužu, nedjeljom, najveće šta mislite, predložite svome mužu, šta misliš sutra da zapustimo, pa da pozovemo tog i tog na iftar, šta misliš da obiđemo rodbinu, šta misliš da damo sadaku, šta misliš da uradimo to, šta mi... Znači, pokušajte da vaš muž svati, da ste vi neko ko njemu inicira hajr, koga poziva hajru, komu, znači, hajde kažemo, krči put ka džennetu, koga onaj... Podstići na Allaha Đerlešanhu da ga napominjete muža i djecu da klanjate duha namaz, da klanjate vitr, da ustanete zajedno, da klanjate noćni namaz, da zajedno dovijete i tako dalje. Znači vjerujte da je to izgubljena karika u našim životu. Da se potpomažimo zajedno porodično u činjenju hajra. Vjerujte da iz toga dolazi beričet, znači koji je teško opisati riječima. Isto tako od pozitivnih stvari koje djeluju na brašnu harmoniju jeste udjeljivanje poklona mužu bez obzira koliko taj poklon bio sitan, ali bitno da muž osjeti da njegova supruga misli o njemu, da razmišlja o njemu, ispunjava njegove želje da mu daje poklone, a govorit ćemo poslije ako moglimo stići malo o e, toj znači romantičnosti kod e, supružnika. Znači pokušajte da svoga supružnika, znači iznenadite znenadite poklonom, makar to bilo nešto sitno, da li to bila olovka, da li to bio, znači kartica kredita, da li to bilo nešto sitno bez obzira, ali je bitno znači, da mu nešto poklonite, da on to sutra kada vidi sjeti se vas, sjeti se vaše pažnje itd. Jedna od bitnijih stvari koju morate znati kada je u pitanju Problem, sržba ljutnja, znam da je teško kontrolstvati e, sebe u ljutnji, ali i u ljutnji postoje granice. Čuvajte svoj jezik da kažete nešto što će raniti srce svo, o, vašeg muža. Znači i kada je sržba i kada je ljutnja, i kada su problemi, imaju neke granice preko kojih ne smijete prijeći. Znači čuvajte se naročito kada je u pitanju žena. Normalno, ni muškarac ne može kazati lošu riječ, ali žena je nježna, žena je blaga. Žena treba, znači, da pazi svoj jezik kako ne bi rekla nešto čime će uvrijediti i raniti srce svoga muža. Isto tako, ostvari stvari koje pojačavaju bračnu, bračnu znači, harmoniju jeste čuvanje tajni porodici, a nakon toga čuvanje tajni intimi. Pokušajte cini majke i poštovane sestre da živite zasebnim životom. Niko vjerujte u društvu ne voli porodicu koja dok dođe u društvo samo počne pričati o sebi o svojim problemima ili čak hvaliti se. Pokušajte živjeti zaseban život, znači da znači ako imate problem da taj problem ostani u vašim granicama vaše porodice, a na kraj kaiva i neke pozitivne stvari ako one mogu djelovati negativno na društvo, znači ostavite i njih onaj za vašu porocu, a da ne govorimo o negativnosti koja proizilazi iz širenja, znači tajni intimi. Nerijetko se dešava da to pod raznim nekim, ajde kažimo, onaj e, izgovorima žene počnu malo da prekoračuju bračni i govore o bračnoj intimi što je svakako neispravno. Isto tako, rekli smo na početku da u velikom broju slučajeva problemi u braku nastaju zbog sitnica. I nemojte napuhati i prenapuhivati problem. Uvijek se, hajde da kažem hladni glavi, pokušajte pogledati na problem. Nekada ja znam da su problemi sitnica. To možda da se desi nekom i drugom, nekoj drugoj porodci, ljudi to ne bi uopšte primijetili, ne bi rekli da je to problem. Ali nekada brašni supružnici od toga naprave znači, aferu da to ide, znači, raste, svakim danom može doći i do razvoda. Znači, nemojte prenapuhivati probleme, uvijek se vrate šta je bio problem, to je problem, pa je to vrijedi? I evo, spomenut sad, a mogli smo i posli uvijek pokušajte gledati na problem kroz prizmu dobrih dijela. Pa ako muž napravi grešku, Meni neki dan došlo pitanje od jedne sestri, jednom ili dva put vidjela čovjeka kako nešto gleda na laptopu i na TV-u što ona ne voli da gleda. I kaže, toliko sam ga sada zamrza da hoću razod braka. Pa dobro, gdje je taj čovjek u svemu tom koliko pozitivnosti, koliko je puta uradio hajr, koliko je uradio hajra, sve to i sve se to zaboravi samo što je napravio jednu ili dvije greške. To se ne upravdava ta greška, ja ne želim da upravdam tu muža, ali hoću da vam kažem pogledajte, neka sestra da vidi muža možda da gleda tako nešto, ništo, zaklopila mu laptop, ona i kako se zove i rekla mu paša evo ima ženu u kući gledaj mene i završena stvar. Znači može se preko toga prijeći jednostavno da ne pravi se od toga neka velika afera, mal problem. Nemojte prenepohivati probleme. Uvijek kako već postoji problem, podvucite, crtajte ispod problema da vidite zaista šta je problem. Isto tako jedna interesantna stvar a to je budite spremni malo na romantičan život. Muškarci vole romantiku, budite spremni da obnovite ljubav, znači izjavljivanje ljubavi svome mužu. Nerijetko se dešava da sestra nakon što se uda, nakon godinu, dvije, a isto tako i sa muškarcima, kao sreće da mogu držati muškarcima ders, pa da tu i njima kažem, zaborave je da njegova žena voli i čuti od njega, da je on voli, a i muško još više voli i čuti od ženi da ona njega voli i da je on i dalje ostao njen neki bijeli princ na konju ona je svo srce posvjetila njemu i vjerujte to ostavlja velikog traga na, na, na insana nemojte se stiriti to je vaš muž je, znači, koji je vama halal u svakom pogledu dosađiva mu 15 poruka mu danas pošalji na poslu i u svakoj mu napiši volim te jesam te požela kaž doć Allah te po, poživio samo jedva čekam dok dođeš pošću kosutlju i tako dalje Znači, onaj nemojte se stiditi jer vjerujte da to ostavlja velikog traga i ja bi o toj mogu da vam govorim nadugo i naširoko, ali znači, generalno pravilo i generalni naslov ovog, znači ovog načina jeste da onaj žena i muškarac trebaju da obnove izjavivanje ljubavi svome supružniku i to ostavlja velikog traga na ljudsko srce. Isto tako, veoma je bitno... E, u braku spoznati prirodu e, insana Ishodno to tome reagirati. Jer svaki insan ima nešto čemu je sklon. Neko se brzo ljuti, neko ne voli ovo, neko ne voli ono, neko ne voli ovako, neko ne voli onako. Znači, veoma je bitno da žena odma od samog početka stupanja u brak pokuša da dešifruje tog svog muža i da onda se maksimalno trudi da ono sve što ne voli da ostavi, a sve što voli znači da to što više čini. Isto tako, rekli smo više puta, ali evo samo da to sada još jednom ponovimo. Znači, kada e, dođe do rješavanja problema ili bez problema, kada imate znači, određenu stvar, želite da je uradite, konsultuje vas muž, sjedite, razgovarate, hoćete kupiti auto, hoćete kupiti plac, hoćete kupiti djeci, ovu, ono, nemojte dozvoliti sebi, ako muž ne uzmi vaše mišljenje, da se ljutite zbog toga. Znači, e, jednostavno, to nisu stvari koje su precizirane vjerom. Jednostavno pomijete se sa tim. Vi želite da muž kupi određeno auto, njemu se sviđa neko drugo i on kupi to drugu. Nemojte od toga praviti aferu jer gotovo je. On je kupio drugo auto, vozajte se u tom auto, zikrite šočurajte, dovite za njega što vam je kupio bilo kakvo auto i to je to. I u mnogim drugim stvarima. Vjerujte, znači moramo biti spremni, jednostavno se pomirimo, gotova stvar. Muž je uradio nešto po, suprotno do onoga što sam ja željela, završena stvar. Prekrižite tu stvar i nastavite živjeti kao da znači niste imali po tom pitanju nikakav stav. Isto tako u životu nemojte mnogo gledati u ljude koji su iznad vas. Nerijedko nam se dešava da nastaju problemi u braku zato što neka sestra sebe i svoju porod vaga sa drugim porodcama. Pa oni imaju više, pa oni imaju bolje, pa oni idu na more, pa oni idu ovdje, pa idu ondje, pa njihova djeca, pa njihovo auto i tako dalje. Gledaj, ako ste već gleda tu nekoga, onda gledajte onoga koje je ispod vas. Narošt u današnje vrijeme, zahvaljujte Allahu, pogledajte izbeglice, pogledajte ratove, pogledajte Siriju, pogledajte Irak, pogledajte Palestinu, zahvaljujte Allahu što vas je učinio muslimanima, što vam je, što imate krov nad glavom, makar to bilo i pod kirijom, što imate bilo kakvo auto, a nemate auto, zahvaljujte Allahu što ste zdravi i što ne puca i što ne padaju granate i što vas niko ne protjeruje i tako dalje. Znači, nemojte gledati u ljude koji su iznad vas jer vam to može unijeti mnoge probleme u porodci. Isto tako, cina majku, poštovana sestro, postavi sebi visoke ciljeve. To sad vezujemo sa onim sitnicama u braku. Nemojte dozvoliti sebi da na putu postizanja Allahovog zadovoljstva u braku mora da znate da je brak ibadet. Pokornost mužu i bade. Boži poslanika lije se ratu. se nam kaže žena ko radi četiri stvari učiće će u džennet na koja hoće vrata. I zato znači postavite sebi velike ciljeve. Ne Nemojte sebi dozvoliti da vam sitnice pokvari bračnu harmoniju. Vi idete ka svome gospodaru, idete ka džennetu. Jedan od puteva ka džennetu jeste zadovoljstvo svoga vašeg muža I pokornost saši mužu. I zato postavite sebi velike ciljeve. Nemojte sebi dozvoliti da vam se neko miješa u brak. Nemojte sebi dozvoliti da zbog sitnica... Gubite taj put kad džennet u Božji kaže ako žena klanja namaze, ako posti mjesec Ramazana, ako čuva svoj čednost i ako je pokor na mužu, biće će joj rečeno na sudnjem danu, uđi u džennet na koja hoćeš vrata. Znači postavite sebi velike ambicije. Vi kroz svoga muža vidite džennet, vidite Allahovo zadovoljstvo, vidite vječni uspjeh i nemojte sebi dozvoliti zbog neke sitnici bez obzira kakva bila dunjalučka da vam se poljulja taj veliki postulat isto tako rekli smo malo prije ali evo samo da to još jednom potvrdimo ne morate zaboraviti pozitivnosti vaših muža insan se naljuti insan u datom momentu nešto rekne što nije dobro ali Poslije toga, kada se ohladite, rezimirajte stanje svoga muža. Ima muževa, sigurno da su možda njihove negativnosti veće od pozitivnosti. Ali generalno, većina ljudi, naročito vjernika, pozitivnosti su daleko, daleko veći od negativnosti. I nemojte sebi dozvoliti da zbog jednije, dvije, pet ili deset grešaka, zaboravite sve ono što je lijepo bilo između vas i vaših muža. Isto tako... U današnje vrijeme, kada je u pitanju bračna harmonija, morate priznati da svima nama fali vremena. Svima nama fali vremena najviše za porodicu. Zato moj vam je savjet, ako želite da pridobijete srce svoga muža, ako želite bračnu harmoniju, morate odvojiti vremena za svoga muža u svakom pogledu. Morate odvojiti vremena da sa njim sjednijete, da porazgovarate, da popijete kafu. Ja znam da ima se stara koji ima i radnu obavezu, ima se stara koji ima više profila na Facebooku, valja to sve održavat, valja sve prokomentarisati, valja znači, na svata sjela stići i tako dalje, odvojite vremena za svoga muža. Sjedite, porazgovarajte, popijte kafu, našalite se. U ovom turbo životu svi smo mi zauzijeti i vjerujte da nam svima fali pažnji. Najveći znači, način kako možete pridobiti bračnu harmoniju srce svoga muža jeste da mu iskažete pažnju tako što ćete mu posvjetiti vrijeme. I samo još dva ili tri savjeta i trime ako Bog da jer smo malo ograničeni s vremenom, moramo klenjati akšan. Stiv me je što moram govoriti o tome, i pogotovo ovdje evo, ima i par muškaraca, ali veoma bitna stvar u životu jeste, znači, intimni odnos između muškarca i ženi. Čuvajte se, ciljne majke i poštovane sestre, da šeitan ne uđe u brak i poruši bračnu harmoniju kroz ova vrata. Mora da znate, znači, kao što žena ima svoje potrebe za i muškarac ima potrebe za ženom i ja kada budem govorio muškarcima, govornjcima o njihovim problemima, ali mora da znate da čovjekova potreba za ženom nije znači mobitel koji se navije i znači to je nešto što je teško definisati. Zato vam kažem, juče sam čitao tu stvar i baš mi se svidjela jedan od Šihova spominje, kaže čuvaj se ti na sestro da tvoj muž dođe, aj da kažemo pun nekog zanosa, pun želje da tebe vidi, da s tobom ima neki intimni odnos i da onda doživi od tebe, on je to baš rekao, hladnoću. Znači, nezainteresovanost, vjerujte da to u današnjem vremenu, vremenu smutnije, vremenu iskušenja, vremenu kada bez obzira koliko čovjek bio bogobojazan kada iziđe na ulicu, mora vidjeti desetine i stotine žena razgoličenih, znači, čuvajte se da šeitan ne uđe u vaš brak kroz ta vrata, a nerijetko nam se dešava Da, da imamo problema istutaku ja znam da ima se stara pa da im njihovi muževi nekad malo dosadi znači da malo malo oni bi da malo posjeti spavaću sobu Sjetite se žena, tako mi Allaha ima se stara koji su mene kontaktirali, kontaktirali i drugi je da njihov muž sa njima ina intimni odnos u godini dana dva ili tri puta Sjetite se takvi sestara pa ćete onda letiti sa vašim mužem kad god da on samo na prema spavačoj sobi da treba donijeti od toga čašu, ti ćeš misliti da te zove za nešto drugo. Znati, sjetite se takvi sestara pa ćete ako Bog da znati cijeniti vašeg muža e Isto tako, i time ćemo ako Bog da završiti, moramo shvatiti da svi ljudi griješi. Ne možemo očekivati savršenstvo. Znači, tog svog insana, tog svog muža, doživite da je insan, da je bešer. Allah upostani kaže, svi sinovi, svi potomci, Adem Ali i Selam griješi. možete očekivati savršenstvo. Svako mi se mora otjeti greška. Svako mi se mora otjeti nešto što nije dobro ali znači ima i način kako se to rješava, ako treba savjet, ako treba kritika, ako treba znači dijalog ali nemojte očekivati savršenstvo, nerijetko nam se dešava da žene. I može vi isto tako očekuju od svog supružnika savršenstvo da prođe 15 dana, 20 dana, mjesec dana i bez jedne greške. Mora biti grešaka, mora žena pogriješiti, mora muž pogriješiti, ali kroz ovu cijelu predavanje govorili smo kako da se nosimo prema tim greškama ali ne možete očekivati savršenstvo budite spremni na znači izazove molim Allah dželalühov da ono što smo čuli bude korisno za nas molim Allah dželalühov da nam O, znači o lakša prakticiranje onoga što smo čuli molim Allaha Đelšanu da ispravno razumijete ono što je se kazalo znači opet ponavljam nismo imali cilj nikoga da kritikujemo jedini naš cilj jeste da uspostavimo bračnu atmosferu i bračnu harmoniju našim kućama da to budu kuće ljubavi, pažnji, mira odgoja djeci, poštovanja kuće u kojima će se Allaha Đelšanu uveličati u kojima će se prakticirati islam i na kraju subhanike Allahuma vebi hamdike ešhedu en la ilaha illa entes takfiruke je tolbu ilik.